أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون مخی آیان دا اغیر سر مناسبت واسح تھی مخی آیان کے اللہ جل جلال بھمک برگمبرت دا خبر واسح اقلا چی دادی تانکا موجزات تلب گئی نتک و دیر کوششو که دا موجزی تنشی را لی مطلب دا دی ایمان نرائی کته مکه کې سترنګو کې اسمان دا خو جي پیدا کې چې ایمان راړي ندي وې ایمان نراړي او کا الله تعالی په زور باندې دی په ایمان مجبورو کې ایمان راړي خو اګه ایمان مطلوب نه دي ایمان نراړي نو دي آیات کې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته تسلي ور او دو کس مخلق و تبیانی یو آغا کسم چه اغا مسلمانان دی دا اللہ تلاح حکم قبلی او دیم کافران دی نو اللہ قبل پیغمبر تا فرمائی انما یست انما یست جیب اللذین صرف آغا کسان حق قبلی یس معون چه اغای قولی نمران ده دینا مسلمانان دی چې ده آغای ضلون جو انبیلی او آغای طالبان ده حق دی او خبر قدی ده پارا اولی ده حق ده طلب خبر اولی نو چکل انسان خبر اوري او آغای دو سرسران دیر طلب ده حق کئی پدین یتی اولی حق طلب کم او حق قبول کم نو داس حلق اغا. حق قبل اي او الموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون او هر چه کافرانی چې پشان دمور دي يبعثهم الله ثم اليه يرجعون الله ندي قیامت کې راپاسي او بيان ميزان ترته واپس کی ندا کافران چې پشان دمور دي زړه د حق خبر دی، سنگ چمڑی، اغا دا حق نا پیدا نشیا رسته که حق اغای دیر اوری، حق اغای دا دیر بیان نشی، دیر آیتو نا نو که اغای عرص اوری نو دا اغای کو اوری دو بانده، اس پیدا اور نتیجه نمورد تبکیری، زک اغای اس عامل نشی کولی، دا عامل مکوات نشکا، نو مڑی دو غاوری دو نا اس کس ما پیدا نشیا رسته، نو دا کرنگی جواندی کا پیران که اغی دیر وولی وولی وولی و اغی پشان دموگ ڈی سمچمڑ دا اوری اس کسما پیدا نیشی عمل پی نیشی کولی پل اخیرت پی نیشی عبادولی نو دا کرنگی دا جواندی کا پیران ان پشان دموگ ڈی نو که دیر اوری اوری او اس تا خبرا نو اس کسما پیدا ناکلی اس کسما پیدا زکه د وینځه اورېدل د حق د تلم لپاره نه دي نو کس چی دا څه قسم کافرانو چې د هغه ظلم نه او دا اورېدو نه فائدنه اخلي یابعهم الله الله د دې قیامت پر استپا شي ثم الیه یرجعون او بیا د خاص الله تا جمع کړي او پس پکړي شي د کار حساب نو بیادا یاد سادای چه ده کیامت رس شی نو بیادا دیسترگی کولاو شی بیادا سعی ارس اوی نی بیادا وی چه ربنا ابسورنا و سمیعنا یا اللہ منگا اولیدن ارسو لاسه چه بیانی دن چه پدی ایمان داره اغا منگا اولیدن و سمیعنا وامردن خدای منگا دنیا توافس گی نعمل صالحا اننا موکنوند چیمونگا عامل صالح کو اسمونگ یقین درو خوبیہ بدنی کا موقع نمیلا لی ندا دا آیات مطلب شکر آیات کی خبرت زان کوئی اکے آیات کی کافران تا مڈی ہوئی دیکھ تشبیح ملکی آوتاز و سادہ پختوں کے وقت امیسال لائے لیکن پختوں کے سڑے امیسال ور کئی پش پلانکے پشاند رسکوم ہے نو دا میسان د دې لپاره ورګیټ پلان کیږي کوم خاصي او کومه کیږي خاصي دا مسمهات ساتي چې کوم شی مثال ورکول نو د دوالو هغه مشبب مشه بېنی ستو پخ پخ کیره توان چې یو شی مثال بل سره ورکه نو د دوالو یو شان والو کی یو شان والے نو د الله تعالی د پیران پہشان دمره نو کافران او مړي په سکه یو شان دا خبر دي ده کې بعض یو شان به ني بعض بل شان به انسانان کتوه چې اغه نو او کافرانو په اړه دې خبره غلنه بعض دې ته کې ترجمه کوي کافرانو دي په شان د مړو دین ناوري دوی په قیامت کې الله خاص نه دا خبره غلط ده ځکه غلطه نجوندی انسانان اوړي کنه نجوندی انسانان اوړي او مری ناوری نو بیاقو خبر غلطیه نو دی وجه تاسو تماد ترجمهو پا جوندی انسانان چې دیم خبره اوري دی دا چه دا حق نا پایدا نشی او جتوله سنگ چه مری اگئی او ری نو که اگئی شنزلی او ری نو اگئی پا عمل لیشی کولی او اش کسما پایدا تی او جتوله دیشن. نو جوندی انسانان او کافران پا دی خبر کی پیوشان دیدی چنه اغه ای خبرینه پیدا وکړې ټولې شي او اوس په عمل کولې شي زکه دا اغایه تیم درې اغایه پیدا نشي چې ټولې او ذکر ان کې کافرانو ته फायदा نه بوچتای اگر چې اغایه تاسو مهلت او ټایم سٹاپ او اغایه خبرینه پیدا د پیغمبر نه بوچتای اگر چې اوریه زکه اغای د پیغمبر سر زړه او عنایت نه کافرانو او مری دانه په دې خبره کې یو شان دي چې د دې خبرې نه فائدنه او په دې باندې عمل نکړي نو دا مطلب شي والموتای یباتهم الله او کافرانو چې پېښان د مړ دی دیب الله د قیامت پرستا شي ثم الیه او بیا دې الله ته واپس پېښ شي پدې ژغړم سلام دې دې ضرورت نشته چې مړی اوري کړهو راځه صحابه دا وخت نه اختلافي مسالې د علماو دی او اختلافي مسالې که څوک یې اوري نو کوم د غیثره دلیل نه او که څوک یې نه اوري نو په دغه اساس دلیل په دې باندې بعض خلک بعض مليان کافران مشرکان کوي دا غلط خبره زکه که هولای اوري او تاغد کافر وي نو چې کوم صحابي وایي کی اوري نه غره مشر کافر نه د دې وړ نه احتیاط وکړه که نو, صحیح دا اکابر صحابہ دا نو ام صحیح خبره د فاضي اکابر علما بعضه صحابه ا دكترتري او تاسو کوئی جنا نه کو ام هغه سره دلائل دي کې سختي نه پکا اگر کوئی اختلافي مسئله د الله تعالی له نه دګه ام سيدا نو دګه د دې بیان لري ان شاء الله به منو بیا تفصيلي طور چې د نیمه خبرو ورپسې ايات لولا انزل عليه ايه من رب دې کا نبی عليه السلام او الله تعالی امه او قرآن کې چیلنج ورکړي دي د قرآن له مقابلې خو دې خود قرآن مقابلې کولای شي نو دې چې کله د قرآن مقابلې دی تاوي لشي چې صورت مقابلې او کې قرآن په صورت راړې او دې صورت راړلې شي نو دې کا قرآن ټول جمع شو کابیس را جمع شو د نبی صلی الله علیه و سلم ته موږ ته باندې ایمان نورال چه ترسو د مکه نه تا چینه کی جاري کړ او یا ستانه پر خاص کړ د او د انګورو باغونه شي په د مکه کې د هغه په مس کې نهورونه ورې نهورونه په هغه کې چلےږي یا ته چوي چې اعظم بدر باندې راشي اسمان مون باندې ټوکل ټوکل راورځي یا ته پرشتي یا از پر دستروز رو پورشی او یا داده چه اسمان تا اخیجی او تا دا اسمان نا دا هر کس تا پر کتاب راڑه صرف خطو با نمستا ایمان درد دست کسمه مختلف موجزات و پیزن نسیم سپاره که برای شی دی با طلب کون نو دا دا خبر پول اخفلو که یو بالتوی دیو مشرکان چ دمغه کم کا مطالبه کاونو د متلوبه معجزات کوي پیغمبر ول نه نازلی د رिश्वان نو الله دا ځي جواب ورکي خان وقالو دی کافرانو ویلو لا انزل عليه ول مش نازلول عليه په دې پیغمبر باندې ايه فمن ربه يومعجزات چې دا کم مطالبه کولی نو د رب ترپاګه اول نه نازلی سالح علیہ السلام با اللہو حور کا قوم مطالبہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام درستخان والا مسئلہ تیرشوہ نو دیتی غمبر کانے علی نرازم نو اللہ جواب بڑھکی چھین کستا تو دا سہن کیچے اللہ عاجزہ دے دا تا تا تا جی کمی مطالبے کو ہیں تا اس تمامی پینزل لسم اسی پارک براشی ندین قل ان الله قادر پیغمبر دیتا اوه یا اللہ قادر دے علا ایو نزل آیتا داد چه کم مطالبتا مجزی بولی او تاسو کم مجزات کارا چه سطالت پر جس کرو قوری او دادی شی او دادی شی او ار انسان بانی دی کتاب رای شی اسمان تاو خجا نداخو اللہ قولی شی اللہ تا دی بانی قادر دے خوالاکن نا اللہ اولی نا کئی نا دا اگه جواب بر ولكن اکثر لا یعلمون لكن اکثر خلق اغن کوئی اوہ جداری تا اسلام آوے لیو دا امت حلاکونا دردئی دا, دا دیر خلقو لاللہ لأ ایمان ورکو او کچر دکا موجز را غلی نو دردئی دا موجزی مطالبات دا دا, دا, مطالبا دا, دا او دا عنات دا جنوان نور پی ممبر بندی ایمان بدلو گو نور نو کچر دا موجز را غلی نو طول پا دول با اللہ تبا ځکه کوم کوم چې مطالبه د معجزه کړي او دی ایمان نه دراوډنو الله هغه बरबाद کړي لکه مثال استاس مخه کوي لکه عیسی السلام آزاد ستخان خلق چې مطالبه یې کړي وایا مثال یې حضرت السلام کوم نو الله فرمای ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نه کویږي په دې خبره کې دا د معجزه او دی ایمان نه راځي نو بیا به ډایرک عذاب لکنی صورت کذا خبرت رشیوا ولو انزلنا ما لتقل قضيه امر دې وی پرشتہولې راځي الله دې پرشتہ راشي او بیا دې ننمن دې بیا په سلک وړل شي فما خا عذاب بر راځي ايو خبره يو تفسير بلن لیکلي د عوامره اصل کې ایمان هغه د چې انسان په خپل اختیار باندې ایمان راځي نو هغه ایمان باندې ثواب او عذاب مليوي چې په خپل اختیار یې راځي አልچکم share مجبورشه مجبورۍ په دوا کې سمره د هغه مجبورۍ چې په ټوټه په کې هغه صرف تخله ایمان وای نو په دې ثواب نه یا الله تعالی کو طلبنه دغه موږ او جې جراړې او کني را نو په دې باندې ثواب عذاب نه ملای نو قداتي معجزره چې هغه معجزي مخ انسان مجبور الله تقدر صحتي نو اغه ایمان بیا اختیاری ایمان نشه هغه اختیاری ایمان نشه هغه بیا اجباری ایمان شه نو دغه دی چې الله فرمای اکثر خلق نه کویږي پرې خبره چې ایمان ته اغه مقصود دی چې کوم ایمان دی او کداسي موجهه درشي چې دغه اولان دي مجبوره مجبور شي ستکیږي نو اغه ایمان مطلوب نه ایمان اختیاری مطلوب دی واما من دابتن فی الارده او نشتره اس ده یو زنده سرنا ده زنده سرنا فی الارده چه اغا گرزی پز مکبان بی ولا طائر یطیرو بی جناحیه او نشتره حس یو جنس یو نوعا ده مارغانو یطیرو بی جناحیه چه اغا الوزی پا اغا قل وزرو بان بی ولا او نشتره اس یو الوطن یطیرو بجنا ہے کہ اگر الیق پر کل دروازہ وزر باندھے الا امم ان تلکم مگر دا ستو پشان ته ټویږي او مخلوق تی مار بر رد نافل کتاب بن شي اللہ و ایمنگا کی اذ یوشین دے پر دے پر ہے اللهم محفوظ کې داعي لیک شوهل چې ناشې بديده کې پیدا کیږي دورا به عمر دابه نومي دې تم کې به مړېږي دا ټول ارسمه لګلې دي ثم الى ربهم او بیا باند دا ټول چې پزمکه ګرځي او ځان مرغان پرې چَرن دا ټول به په حساب الله تعالی په یو وخت معین کې چې سره الله تعالی معلوم دی دا اللہ پا قدرت ده الله په قدرت باندې دلیل بیان دی ده الله په قدرت او تصرف باندې دې کپرانو پر قیامت نمر الله تعالی دا خبر سره بیان دی چې مخلوقات په دوت کې سم دي یم په ظاهر چې انسان تکمخاری اسمان کے مخلوقات کارشتا او الله عام تور دلیل کے هغه بیانې چې کم انسان تخقال چې انسان سوچ کې او قدرت باندې توشي نو دوت کې مخلوقات دي یا پزمک دی یا ہوا دی او سمندر والا دی او کو اوچی والا دی نو دا ٹول پزمک بانی ایسا دی او چکم داسی دی چې پا ہوا کی دی اوچھت گرزی نو آغا برشو ددینا علاوہ انسان ام پر ازمک والا کرانے نو اللہ تعالیٰ فرمائی که پزمک دی او کپا ہوا کی دی دا ٹول استاس پشاندی مخلوقات دی رزق پوری او استاس مثال دی ان دا ټول به الله د اجلاد له بلدي او محفوظ کړی دی دا ټول به الله راځم کې او قیامت کې به د حساب پاسه یعنی الله په دې باندې قادر دی تاسو د قیامت نه انکار نکوه دا په الله باندې سګرانه خبر نه ده دا الله علم کې په له محفوظ کې لیکلي او الله قدرت او طاقت لري لہذا د قیامت نه انکار د نشي کړي الله دا ارث محبوس کړی دي الله دا جما کوي پاتې ش آیات کې یو خبره چیرې حیوانات حشر بکول شي او کمنشي کولې مې یاد ساته حشر بکول شي ډیرو تفاسیر لیکلي سپږت تفاسیر یو په تل لیکلي دي حیوانات حشر بکول شي کر او دنيا کې بيخترو نو او بيخترو والي بيزين و بيخترو والي بيزا بقولي نو دنيا کې بيختر اور چې کم او بیا ټول خارق شي چې دا حقیقت راه نووري نو کار ترانه باندې کاش چننن مونگا مخارک لیشه ندک پر اندو دا حیواناتو دا طول زناورو حشر با قولشی خود دا بسرق دا دی دا پر قولشی چی دا اللہ دا عادل ازعار ایجوی چی اللہ دا دلوی عادل او انسا پی بادشان دا دی پر بنشی قولش چی دا حیوانات دنیا کی دا عامالو او دا عباداتو مکلپو خاص دا دی کل عبادتو او دې حیوانات او عبادت مې پیډي نو الله بس زو ورکی تدید باربا نشي کولې بلکې دا الله د انصاب او د عدل اظهار شي صرف دا هغه دا کار نه کوي ولذین کذبوا بیا جنا سنن من فظ لما نار زجر دې جوړنه الله پر مې هغه قدبو بی آیاتنا چی دید آیاتن انکار کی زمون دا آیاتنو آیاتنو نا مراد حاضر لکلی دی قرآن و نبی علیہ السلام او یا نور موجزہ طولتی نا مراد کی دیشت چی دید آدین انکار کی نو اللہ دا دیمیسال بیانی گا اللہ سومن دا کاندی و بکمند او رویان دی او دریم خبر از ذکر کئی بیض للمات پتیارو دا کفر کی اولانی ندري خبري روند خبره الله هو سومن داسه شهري چارا ګندي سومن قانوي سومن قانوي دا وخت طاقت پکې نشته انکه تاسو ته تقدره چې ټول کفرانو قرآن تبای کسی او کہانے ہو لئے او قرآن دا کرنا دا ظاہر خبر دا چھ دے کا ترانو با دنبی علیہ السلام خبری اوری دے او بیان اللہ وی سم من کام دی خبرم دا اندر حضی دے دا تشبیحی بلی ہو اصل مسئلہ دا را چھ دا کم انسان غبوی غبار دا خوچکل دا انسان پا وغ بانده دا حق خبر ناوری نو دا وغ دا اللہ پنیز بانده او دا وغ نده خبرم زیدترالاک نو دا کاترانو اگر چه غر غر قبولو خبر او ری دی خو اللہ پنیز بانده دا بیان دا کننده دی دی ودی اللہ وی سمون دی کانو دی خا اونام دا مسلمانان وغبونم بس اگر الله اللہ پنیز وغبونو ذکنه دی او بجاني. in fact again to game to for work ki di Quran ge juman juman ke je Quran wele ki gulo 11 shahr a au cha tha melis ki ge bar no war shuhur rabi ulawal je batata fatala ji che kam sarsayi wa buna je kam sarsayi wa buna nishka no abu no ana kazand kam na yi che da allah panizbani wa buna شی اغا گونگی دا حق خبر نکل نکو را دیکھتا پیرانا گونگیان نو دا تولی خبری کری دی ابترازات بے کول خبری بے کولی سیشو خبیان اللہ وی دیب گونگیان دی دعوونی گرتا کن نختلا دا حق حبر برین کولا دیکھتا پیرانا دا حق حبر بنا کولا دا الله تنا پنځ باندې دا, دل دا, اردو کم دا, دا, دا دی واجب اوبجبني کله انسان چې په خپل جبه باندې حق خبره دا جب دا الله پنځ باندې جبانه خبره نه کوي خیر ظلم الله په تیرو کیږي نه تیرو نه کمه تیری مورنه خیر ظلم فتيرو کیږي فتيرو یا کو پر ادغم راہو کتی رکی نیای شئ الا الله تسلیور کی پیغمبر تو خپل قانون بیانې من شئ الا سوچ چ الله والا ولنت او گمراهیو والیدیو الله ای گمراهی و من یش یجعلو علی سرات مستقیم او سوچ چ الله والا چې به ہدایت باندې وګرځي پنی غلار باندې وګرځي نو الله تعالی ذکا خلق پنین خلا را باندیون گرزی خوا نو اللہ خلا تے اختیار دی خب یاد آیا ساتھ اصلاسو ذین کے وشکان نا نشی چیسو کللاؤو والی گمراتین نو گمرائی کی سو ہدایت باندی کنو ہدایت باندی کنو نبیات سزا سلا ورکی سزا دیا سلا ورکی اللہو اچی سو کللاؤو والی گمراتین نو گمرائی کی آنچو سو والی پہ نو پنین خلا نو دادا اللہ صدا سے کانون نده چه بس درون دلاغ سرگیر خبرم دین ترازی چه بیگناہ را گیر دلاغ پاکستان عدالتی نو خونه دی گو بیگناہ را کا او چه کم گناہگار ده نو آغا بری گا چه درچا دلاغ طاقت ده نو آغا او چه درچا طاقت نشتا نو آغا را گیر گا نا انسان گمراکی چه ده کم که ده ہدایت او د انعبت طلب نی او چې کله ګمراهه اراده کوي او ګمراهه فزله کوي د حق خبره په وقت باندې او د حق خبره په جبا باندې نو چې کله هغه ګمراهه اراده کوي هغه خو پرته لاس لګولي نه بل وونه اوجب له حیات نمونه کړی دی نو الله انصافیزاته چې کوم شی هغه طلب کوي نو الله او اټیک انسان تل وونه اوجب هغه حق دلګولي وجب باندې حق اوری او هدایات څه لګېبل دي قران ته کې ني راه يجلو على صراط المستقیم الله تعالی خپل غره باندې بچ ندامه مطلب نه نه هkje بس الله تعالی بس دغه سي بغیر دغه بس دغه کما حتى نغوري حکمت نغوري بس دغه سي سو ګمرکاي او سو هدایت یې تکې نا نا, نا, نا. بل تول ان عمنا خراپ دي الله ګمرا مسلمانانو خپل تول ان صحیح استعمال کری نو الله یې غلار ان استجیبو اللذین یقینن یستجیبوا کلم الحق لانی اغا کفان اغا مسلمانان د طالبان اسمعوا حاجدی اوری دغه خبر ده حق ده طالب ده طرحونه والموتى كافرين شي پشان ده مولودي پیدانا اهل حق ما يا باه الله دي با الله پسيرت قيامت باندي ثم اليه باخذ الله تاونه پينچاتا يرجونوا واپس برشي نبي بیا ابي التوري وبنوستري کې به کولاوش خو بیا با وَقَالُ وَذِي وَعَيِي لَوْ لَا نُزِّلَ وَلِي شِنَازِ لَوَلِي عَلَيْهِ دِي پِغَمْبَر بَانْدِي آيَةٌ مُعْجِزَ مَكْلُوبًا مِنْ رَبِّهِ دَرَبْ دَدِنَكُ قُلْ اُوَيَا پِغَمْبَرَ إِنَّ اللَّهَا جواب وقتا إِنَّ اللَّهَا يَكِنُنَ اللَّهَا تَلَىٰ قَادِرٌ قُدْرَتٌ لَرُبْكَ قادرون قدرت لرون کدی علا ایو نزل بدیخ برا چې ایو نزل چنا زل کی ایو نزل آیتا چنا زل کی موجز مطلوبات چی دکمی تاسو مطالبت ہوئی خو آگی کی پیدا و مسلحت نشنا ولاکن سره هم ک سر نه خلکونا لا یا للا نه پوهږي د موجزي په مطلب باندې د موجزي مس د نه پربرگی کارشي وما من ذافته او نشتره اسيو ده وين ده سرونات تل ارده کې ګردي پدمه کا باندي ولا طائر انه يو الوتن کې يقير بجناحه چه ده علوزي په هوا کې إلا هو ما من امثالكم ما غير جماعتو دې مخلوقات دي امثالكم په مثل تاسو تاسو مشان دې دان رزق لري الله تعالی پیدا کولی دي الله تعالی ته محتاج ما ظَرَّفْنَا مِنْ قُطَاعِنَ نَكْلَيْ الْكِتَابِ كَمَا لَوْحِ مَحْفُوظِ كَمِنْ شَيْءٍ ذَهِي شَيْءٍ چا هغه مونږ نه لیکلې کوتاهین کړی دغه سه مونږ نه لیکلې ټول مونږ رَبِّهِمْ يَعْرْفُونَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يُحْشَرُونَ دِیب والذین کذبوا بآیاتنا اعرضوا عن تقیب وانکاروا ان لاوی آیاتنا ثم ثم ذی کاندی حق ناوی پسند کنو دی و بکمن او گمگیاں دی حق نوئے پھر ظلمات اولاد تیرو دیکھو پرکے مَنْ يَشَا اِلَّا هُو آغَ چَالَرَچِ اُو وَالِ اللَّهَ تَلَا گُمْرَهِ یو لئے ہو گمرا سبب دا عمل دا ہو وَمَنْ يَشَا اُو آغَ چَالَرَچِ اَلَّا هُو وَالِ حِدایتو یا جَعَلْ وَرْزَئِدِ حِدایت باندے یا جعله برزای دلران علان سراط مستقیم پلارن ربانده یا اول اولین یا آخرین یا قوت المتین یا رحمی المساکین کریم اقرده گمراهی نمونگو ساته یا اللہ هدایت نسیب یا اللہ دا گمراهی دا اسبابونا دا اگه دا عمالونا یا اللہ دا استرگی گمراهی وگون گمراهی شی یا اللہ حق ناوری جبا حق نوی کریم اقرده دینا مونگو یا الله تعالی کو وګور باندې حق خبري دا ورې دو لاغه توفيق پر نصیب کریم خدایا کریم پر اعتراض كله رضا نصیب ول صلی الله تعالی علیه